Kellemes keddi után kívánok mindenkinek ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnadett Miklóssal már előre is köszönöm a segítséget Árva Brigitta szerkesztőnek, és természetesen Vas Editnek és Józsa Péternek is, akik az elkövetkezendő szűk 52 percben a rendelkezésemre állnak, és segíteni fognak abban, hogy önökkel együtt emlékezzünk Tripolisra. Tripoliszra, amely Angyalföldnek egy 1911-12-es években épült negyede, nagyon kétes hírű negyed volt, annak ellenére, hogy például ott született, és onnan lett világhírű Cifra György is, de azért voltak ott veszélyes dolgok is, és arra gondoltam, hogy, hogy talán vannak olyan hallgatók, akik akár mondjuk villamosvezetőként Keresztül utaztak ezen a környéken, vagy egyáltalán ott laktak, vagy úgy jártak, mint mondjuk Ács Krisztá, aki mint kiderült újpótvárosiként egyszer betette a lábát Tripolisba, és aztán ennek nem lett jó vége. Szóval, hogy aki ott élt, az vagy ott dolgozott, onnan menekült, vagy oda menekült vissza. Esetleg még ma is ott él, és pontosan <kül> el tudja mesélni, hogy. Hogy milyenek voltak ott egykora körülmények, azok hívjanak bennünket a 2407953, illetve a 2406953-as telefonszámon. Ezek általában az Andó Budapest telefonszámai. Azon kedves hallgatók kedvéért, akik még nem hallottak erről a műsorról, az Andó Budapest úgy lett kitalálva, hogy az önök alázatos narrátora, én jó magam, Pancksnodder Miklós, mondok, egy, egy helyszínt, egy városrészt, egy házat, egy épületet, egy teret, és akkor önök megpróbálják elmesélni azt, hogy ehhez az adott helyszínhez milyen emlékeik kapcsolódnak, amik lehetnek mély, jó, kellemes, kevésbé jó szórakoztató, vagy adott esetben veszélyes emlékek is, hiszen Hál' Istennek, az élet már csak olyan, hogy zajlik időnként, jó dolgok történnek benne, időnként rosszak. Egyébként múlt héten nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, akik május esén, voltak annyira kedvesek, és három órán keresztül itt tartották velem a frontot, és sikerült rengeteg dolgot megidéznünk többek között, még azt a 1961 augusztusában történt a repülőgép balesetet, amikor, ugye, mint lehet tudni, a Róna utcában lezuhant egy, egy, egy Budapest felett repülő séterepülőgép, ami még annyira érdekes is volt, hogy a, a Budapest régi képeken című Facebook csoport meg is említette, hogy erről szólt a műsor, ha értenék a Facebookhoz, meg Facebookom, akkor... És ha a Facebook egyébként olyan lenne, hogy hangsávot be lehet rakni rá, azt hiszem, hogy egyelőre nem lehet, akkor be is linkeltem volna azokat a kedves megszólásokat, amelyek arról szóltak, hogy mi is történt akkor 1961-ben a Róna utcában. De ma minden esetre a tri Tripolisban maradunk, és a vonatus. ez egy fontos dolog. Tehát a, a Tripolis, e, már Morris Gimond is írt róla, de most nyerte el, azt hiszem a közelmúltban ahogy is mondjam mit lehet azt mondani, amikor e, valamitről azt mondják, hogy na, akkor innentől kezdve van egy Tripolis tér múlt héten vagy egy héttel korában egy teret elneveztek Tripolis térnek. A vonaltúcsó végén itt van velünk Beke Farkas Nándor zenész, a száztagú cigányzenekar elnöke, aki, ha jól tudom e, és ha, ha szerkesztőm jól segített akkor a Tripolisból e, indult el és úgy indult el, hogy talán még most is ott él. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit. Nagyon örülök, hogy megszólítanak. És egy a földit, Mai napig is itt élek a kerületben, már 60 éve. Uh -huh. Születésemtől fogva. Hát már a Tripolis nincs, az 78-ban lebontották. Ugye ez egy 16 uh, házból álló Így kis van, lakótelep 16, volt. 16 házból állt, és uh, nagyon 350 család lakott benne. Uh -huh. Hát igen, úgy mondhatom, hogy hát, egy ilyen félkomfortos lakások. Uh, egy szoba konyha bent volt a, a, a, a WC és volt uh, olyan is, hogy uh, minden házban volt négy olyan lakás, ahol két szobás volt. Aha. És voltak ilyen mosókonyhás uh, lakások is. Hát ott egyben nőtt fel az ember egymás közt uh, nagyon sok nemzetiségek, nációk éltek, uh -huh. négy eszékben. Annak ellenére, hogy uh, nagyon sokan azt mondják, hogy hát olyan kétes hírű, vagy, vagy olyan félelmetes volt, hát igazából annak a kornak megfelelően, amikor a 20-as, 30-as években híresült el, uh -huh. azt hiszem az ilyen telepeken mindenhol voltak ilyen erőfitoktatások, meg hogy az, az én várom <gül> az én terem, uh -huh. de az én gyerekkoromban, tehát a 60-as években is voltak erős, kemény legények, de tehát, ha nem bántották őket, akkor ők se bántottak senkit sem. Én úgy éltem meg a gyerekkoromat, hogy például az ottani csibészek érán vigyáztak, azt mondták, hogy nekem gyakorolni kell, most mi megyünk balhézni, de maradjál itthon, mert jobb, hogyha a szüleidtel nem akarunk összeveszni. Tehát vigyáztak rám, hálajó Istennek, és tisztelték ott egymást az emberek, hát... Említette. Említette. Igen. Említette azt, hogy a bez bent volt bent a lakásban, vagy a folyosón végén volt egy vécé? Mint nem, bent, a bent a lakásban, tehát már gyakorlatilag így, így, van. így komfortosnak számított? Így, így van, és azt tessék elképzelni, hogy hát a sok ember nem volt, a zárta az ajtóját, már mi tapen ajtót, Hát az mi biztosan nem ilyen rigli volt belülről, és egy kis ablakot így, ha benyomtunk, akkor az ember. Be, elmentünk. Hát, Majdnem mindenki így. Így, így működött, és értékes mondom, jó, igaz, hogy nem volt mit elvinni, uh -huh. de tehát így egymást az emberek azért tisztelték. Hát, nyilván voltak összetűzések így kisebb Nagyobb egy fotbalozásnál, vagy, vagy a gyerekek kapcsán, vagy, vagy, vagy egy szórakozó helyen, de aztán az mindig úgy leszűrődött, és, és kibékülések voltak. Hát, ott volt a József Attila művelődési ház, oda nagyon sokat jártunk a moziba, uh -huh. aztán ott volt táncterem, alkotó, Közösségek voltak, vele szembe volt a szüló otthon, velem együtt a 80 ott született. Ez a Robert Károly körülti kórházhoz tartozott. Uh -huh. És hát ott a, a környékbeli gyárak van, ugye csavargyál, akkumulátorgyár, lángépgyár, magyar hajó és darúgyál, acélgyár. Ott dolgoztak a Éppen emberek, ezt akartam így, kérdezni, hogy, munkája. hogy hogy hol dolgoztak a, a, a tripolisban élők. De akkor hát most éppen mi, mi muzikusok, ugye nyilván a vendéglátóegységekben játszottunk, uh -huh. Rajkózenekarban voltak, akik köztünk voltak. Már akkor az 50-es, 60-as években már bejárták a világot. És hát én 72 óta játszom, uh -huh. Tehát én is a Tripolisból, amikor elmentem a világ körüli utakra, mindig nagyon jó volt hazajönni. Hát ugye stílusosan, hogy mondja, hogy, hogy itt a váció és a Lehelút között, tehát ez az én hazámerik. Tettem. Igen, de... járom az utam, bekészítettem egyébként ezt a dalt. Azt hagyd kérdezzem meg, hogy mondjuk Tripolisnak voltak úgymond királyai, vagy, vagy vezéregyéniségei, vagy olyan emberek, akiket a kocsmában azért terül, megnéztek. Felelős emberek voltak, uh -huh. nagyírő emberek voltak, és azok ők lejátszották egymással, tehát a kisebbeket nem igazán nem volt jellemző. Robotmúltú emberek voltak, ezek ma már kénytelenek. Hát, hát ilyen velekedési balhéki ültek, uh -huh. de gyilkosság, meg ilyesmi, meg banklaklás, ilyesmi nem volt hát, hát lakásnál. Akkori világban a Galerik voltak. Aha. És hát ugye Galerikban elmentek helyre, akkoriban is, hát ez idézőjel, hogy ki mert elég eh, szó szomorú az, hogy tehát volt, amikor ugye, ez a. Uh, hogy mondják ezt, hogy többen uh, egy lányt uh, uh, szórakoztattak. Megerőszakoltak magyarul? Hát ne, nem erőszakolás volt, Aha. hanem hogy uh, ilyen többen. Rámozdul, uh, voltak, rámozdultak? Igen. Hát igen, és hát ez, az ugye elmondta otthon anyukának, pedig benne volt a tisztány akkor feljelentett előbb. Aha, ja, értem. értem. Hát, hogyha nem. Igen, ilyen elsősorban. Hát ilyen... Tehát én nem, nem, nem, nem tompítanám, lehet, hogy tompítom, mert ja. a szívem mégis csak hazahúz, de én, én nem, én nem, én nem azt nem tapasztaltam, hogy tehát olyan a, nagy robotmultó, ilyen a, bűnöző, bárki, Betehette be, bete, a lábát egy kívülálló mondjuk a tripolis -ba. Hát az, az, az, az nem. Az, ha meghúztam, hát sokan jártak be a tripolis -ba. Tehát uh -huh. azok azért elmondhatják, akik a környékbeli, hát az én barátaim is bejártunk, fociztunk, uh -huh. kártyáztunk, ilyen, tehát... Aha. De hogyha nem adta meg a tiszteletet nem a játékszabályoknak megfelelően, akkor bizony, akkor is volt a vége. Tehát azért egy-két saller az befigyelt. Hát, hát igen, annál több is lehetett. Aha. De azért ezt tisztelték, és nem. Hát nem, nem, nem, nem akarták ezt, hogy olyan messzire elmenjenek. Hát mindemlítettel volt, hogy a Cifla György is, hogy innen Uh -huh. indult el, és hát nagyon dicséretes, hogy ezt mindig meg is említette én személyesen is ismertem, sőt a Száztagú zenekarnak az örökös tiszteletbeli elnöke, amit volt olyan szíves és elvállaltam, amikor elkérte őt a vezetőség, és hát nagyon sok művész, ember, sportoló, akik, uh -huh. akik onnan elkerültek, vagy onnan oda születtek, tehát nagyon sok olyan család, akik nagyon jó boxoltak, fotbaloztak, uh -huh. akkor hát a Göröcs Titi is ott lakott. Uh -huh. Például. Vagy a, a, a Becsei Öcsi, aki egészen nem mck ugye olimpiai válogatott volt, vagy voltak a, a, a, a bokszolók, a jegyernyik, például, uh -huh. hát ez egy kiváló volt. De... Eh, most már megváltozott, mert ezt, tehát ahogy mondtam, hogy itt sok a korom és a köd, uh -huh. hogy mondja, járom az utam, című aha. dal. Hát én, én az én apjában járok, mert én a vászló lakom már, tehát nagyon megváltozott a, kép, a képe az is és nagyon pozitívan, és hát ez csak üdvözölni lehet, hogy ilyen... ilyen hogy fejlődött, aha fejlődik, és tényleg hát, polgármester úrnak ez egy Uto így a nagy nyilvánosság előtt. Utolsó kérdésem lenne az, hogy, hogy egyrészt ugye összetartó társaság volt a, a tripolisziak, illetve hogy tartják el mondjuk a kapcsolatot, vagy mondjuk így igen öklök. Igen, igen, én, én, én fenntartok egy, egy tripolisz nevezető honlapot, uh -huh. ott ö, nagyon sokan felkeresik, megbeszéljük, vannak ezek a nemzetiségi napok uh -huh. meg, önkormányzati napok Tehát uh, akkor így egybe jövünk ott a uh, Szent Mihály templom téren, és uh, tehát, uh, mindig tervezünk találkozókat. Hát már megöregedtünk de azért még, még mindig megvannak a kis pajkos csintevéseink, mintha még gyerekek lennénk. Tehát, tehát itt azért 60-70, sőt 80 éves emberekről van szó. Kell a dilli. És... Kell a dilli. <gül> Ahogy ezt szoktuk mondani. Igen, tehát minden esetre. Én nagyon üdvözlöm, hogy erre kaptunk lehetőséget az Angyalföldi Aha. Lokálpatrioták Egyesületének is megköszönöm, és különösképpen a Markszer Ferencnek, akik atilának akik nagyon ebben élen jártak, hogy, hogy legyen egy ilyen tér, és hát tényleg akik ebbe közre működtek, hogy meghagyták nekünk ez örök emléknek, Emléke. történelemnek, és hát tényleg le a kalappal így pestiesen. Köszönöm szépen. Én nagyon örülök, büszke vagyok. Köszönöm szépen, hogy... Köszönöm szépen Beke Farkas Nándornak, zenésznek, a száztagú cigány zenekar elnökének, hogy rendelkezésünkre állt és a Tripoliszt egy kicsit megvilágította. Viszont hallásra. További Jó, szép napot kívánok. 24.07.93, illetve 24.06.93, önök kedves hallgatók laktak-e ott, jártak-e ott, féltek-e ott, bátorkodtak-e? Kaptak Epofont, osztottak Epofont, vagy egyszerűen csak ott éltek. Ez a mai annó kérdése. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Dornár László vagyok. Üdvözlő. Én a gyerekkoromban, tehát az 56-os évek táján laktam az Angyalföldön, Röppentyi utca 62-be, uh -huh. akkor az egy viszonylag nyugodt környék volt, a, a Tripolisra én csak annyira emlékszem, hogy 56 ba készültek el azok a házak, amik a Rákos Patak partján ma is állnak. Uh -huh. Éppen jártam arra nem olyan régen, elég szépen rendben vannak hozva. Hát akkor történtek ott nagy csodák, mert éppen kész voltak a házak, emlékszem rá, hogy oda beköltöztek, a, a kész lakásokba fölzették a parkettát, eltűzelték a szoba közepén, meg ilyen csodák voltak, de a, ettől eltekintve ez egy viszonylag kellemes környék volt az, az akkori időkhöz képest. Uh -huh. A, a, a környékbeliek ott a vasiparba dolgoztak, főleg abban az időben, mert az angyal, Angyalföldön Röpenkyi 72-ben volt egy nagy faipari üzem, ami a háború után megszűnt, a szüleim is ott dolgoztak abba az üzemben, a zalánféle nyárba, és, és ott, ott nagyon sok sportélet volt a környéken, mert ott volt legalább 5-6 ilyen, nem mondom, hogy stadion, de uh -huh. ilyen sportpálya, ahol minden szombat, vasárnap ment a foci. Aha, értem. É, én, mint gyerek ott, ott nagyon jól éreztem magam, ott még, ott még meg lehetett csinálni azt, hogy elengedték a gyereket a, a Röpenty utca másik végére, volt egy ö, bicikli kölcsönző, uh -huh. és mint amilyen három forinttal elküldött nagyanyám, hogy mehetek egy órát biciklizni. Hát ez ma már sajnos nincsen. Ja, az menő volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. minden hallásra. Hallás, hallás. 24 07 95 3, illetve 24 06 95 a Tripolisban járunk, amely múlt héten, múlt, amely múlt hét óta már egy tér is őrzi a nevét, ez most nem magyarul mondtam, majd, majd legközelebb úgy mondom, haló ha. napot. Halló, jó napot kívánok, Molnár László vagyok. Üdvözlöm, Miklós. Ja, következő, hogy ha én 6 én, a, a hat, hat éves koromba kerültem, nem oda a, a, a, a társasághoz, hanem akkor épült föl, akkor Telman utcai lakótelepnek nevezték, uh -huh a Tahí utcának hívják, uh -huh. és annyi kapcsolatom volt a, a dologgal, hogy egyszer-egyszer úgy eltévedtem arra felé, és hát volt, amikor elfenekeltek ott a környékbeli fiúk, mert ők voltak a nagyobbak. És mi volt és az apropó, hogy mit keresünk? Islen, ott? vagy. ott? Hát, -e persze, hát -e ilyen kis füleskék think. voltak, tehát komoly berekedések nem voltak. Mhm. És annyi a ott a környékről, hogy a Tomori utcai a -e iskola, -e iskolába jártak, onnan a a környékbeli gyerekek, tehát az volt a legrosszabb iskola. Uh -huh. Tehát aki rossz volt, meg, meg rossz környezetből jött, akkor a Tomori utcába jártak, és akkor volt a, a, a Noa-Telman utca, most Fiastjuk utcában ott volt két iskola, uh -huh. és volt a Káder iskola, meg a, ilyen közép, valakiknek a iskolája, de a Tomori utcába jártak a, a környékbeli gyerekek. Aha. És hát mondom, hát volt olyan, hogy, hogy kaptam egy-két ilyen kis füleskét. De <gül> olyan komoly, és azon lepődtem meg, amikor lebontották az egész szinttársulatot. Uh -huh. Tehát a, magát a házakat, és hát most a Gyöngyösi utcai lakótelep működik a, annak a helyén. Igen, mert ugye maga ez a, ez a lakótelep, ez a 16-os sorház, ez 1911-12-ben épült, és aztán már az elején is kétes hírűnek számított. Azt nem lett Pontosan tudni, hogy, hogy hogyan és miként lett Tripolis a neve. Volt egy Tripolisnak nevezett kocsma, és egyes fejezések szerint, szerint amiatt lett Tripolis. De az volt az érdekes, hogy, hogy maga ez a Tripolis lakótelep egy olyan zárt közösség volt, uh -huh. és uh, körülötte meg végül is egy uh, teljesen normális környezet. Hát most butaság, amit mondok, hogy, hogy normális. Más kultúra volt. Tehát egy éles akkor egy Nagyon pontosan, ahogy, ahogy mondja, ahogy mondja hogy, hogy volt egy zárt közösség, kerítés nem volt. Ugyan, Igen, éppen mondani eh, akartam, hogy Kelet-Berlin vagy Nyugat-Berlin, már mint a, a falután. Nem volt. nem volt, de ugyanakkor akkor meg, meg tehát egy zárt közösség volt, kiálltak az emberek, és még nem is lehet mondani, hogy, hogy milyen társaság volt, mert most tehát, hogy, hogy kik laktak ott, uh -huh. meg milyen közösség volt, mert volt ott szürke, fekete, fehér. Tehát nem volt egy egy uh, olyan zárt közösség. Mint... Hát nem arról, nem arról van szó, hogy egy, egy, egy kizárólag roma közösség lakott volna. Nem, nem. Szóval nem hűs utca uh -huh. volt. Igen, értem, értem, értem. értem. Köszönöm szépen, uram, hogy elmondta ezt. Jó, köszönöm szépen. Viszont Jönnek a hírek, és utána folytatódik az Annó Budapest, ami ma Tripolisba jár. Tripolisban kalandozik, Tripolisban keresi a taslit. Önök pedig, ha kedves hallgatók emlékeznek rá, akkor mondják el, hogy hogyan is volt 2407-953, illetve 24 Érdekes felvetés ez, amit az imént hallottunk, hogy egy kicsit azért megosztott volt, és falanszerűen működött, falank szerűen működött a város. Ugye, lehetett ezt látni. Észak-Írországban is, hogy a, a fal túloldalán teljesen másként élnek, mint, mint ezen. Ha önöknek vannak információik, miután nekem nincsen, akkor ezt meséljék el nekem. 24 07 96 ez az Annó Budapest. A zenekar mindig irányítja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 Deután kívánom mindenkinek ez itt a Klub Rádió benne az Annó Budapest a 3, 20, 3, az önök alázatos narrátorával, panx Dead Miklóssal. 24 073, etve 24.0693, az Anno Budapest ma Tripolisban jár. Az egyik kedves hallgató kérdezte, hogy hol is volt pontosan a tripolis. Um, Gyár, elmondom pontosan azokat az utcákat, amelyek határolták egyébként 1905 után épült, tehát 1911 és 1912 között épült a Göncöl, Babér, Mosoly és Tomori utca által határolt négyzetben, négyzetben jött létre. Ez a korábban kis Csikágóként és aztán Tripoliszként emlegetett lakótelep, amelyről, mint Cifra György büszkén állítja is, és büszke is rá, onnan származott, és az műsor első részünk szében vendégünk volt Beke Farkas Nándor, zenész a Száztagút elnöke aki szintén ott élt, föl, ott élt, illetve ott nőtt föl, és arra biztattam a kedves hallgatókat, hogy ha nekik vannak emlékeik, akkor a 2407953 vagy a 2406953-on meséljék el, hogy milyen is volt az a Tripolis, aminek ma már csak egy tér viseli a nyomát. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Torkároinak hívnak. Én, odajárt, én a innováció úton nőttem fel, laktam, és odajártam a Tomori úti iskolába. Uh -huh. Ott jártam ki a nyolc osztályt, és a ma méltán híres zenész cigányok közül nagyon sok volt az, aki oda járta abba az iskolába, uh -huh. és egy-kettő talán még az osztálytársam is volt. És hát való igaz, amit, amit mondtak, hogy az este oda, hát nem volt egyszerű oda bemenni, mert ha nem ismert az ember egy-két nehéz fiút, vagy vagy olyan embert, aki, aki meghatározó volt az, azon a környéken, akkor, akkor valóban úgy volt, hogy, hogy hát csúnyán néztek rá, hogy finoman fejezem ki magam, de, de valóban egy, egy eléggé zárt és összetartó közösség volt ott. Jó, de hát tudni kellett, hogy mit tudom én, mint rejtőjenőnél, hogy milyen a Batáviai börtönön a, a fal, a zöld a barna csíkkal? Van. Tehát, hogyha, mit tudom, én este bementem, és körülvettek, akkor én mondtam egy nevet, hogy én, én ezzel jártam egy iskolába, uh -huh. vagy egy osztályba, és akkor ö, volt úgy, hogy, hogy azt mondták, hogy akkor most elmegyünk, mert mit tudom én, én az az ember, aki az egyik preszóban van, akkor oda mentem, amikor látták, hogy ö, hát föl kell, és azt mondja, hogy hát szelbusz akkor rögtön elnézést kértek. Úgy, tehát, hogy, tehát gyakorlatilag hát, kerület őrség működött, vagy, vagy... Nem, nem őrség volt ez, uh -huh. hanem hát csibészek voltak. Aha. Csibészek voltak, nehéz fiúk csibészek, élték a mindennapi életüket. Tehát hát biztos, ami biztos, ha, ha nem ismerte volna a karcsitott a pultnál, akkor azért csak azt mondták volna, hogy Skolka császi esetleg hát, csaszok. Igen, tehát, hogy hány óra, és esetleg az, az apró pénzt azt érdemes hát, lenne hát, ebből ő... kipakolni. Így van. Én uh -huh. valóban, de, de mondom, hogy hát oda jártam, mondjuk például ott volt a József Attila tér, a József Attila névelődési, Aha. ott vasárnap délelőttünként Matiné volt, akkor délutánunként oda jártunk a, a családdal moziba, meg a hazám moziba, de hát az mondjuk egy másik mozi volt, az a Láci úton volt, a lángépgyár mellett. De jó, látki, Én... nem is hallottam, hogy volt ilyen, hogy hazám mozi. Igen, igen, igen, igen. Ez ott volt a, a Turbina utca a Dagás utca felüli uh -huh. részén. Ott volt egy ilyen mozi, hazám mozi volt. Hát ez egy ilyen. hogy mondjam, egy olyan mozi volt, hogy este, vagy hangáztak ott a esetétben. És, az mindegy, és az azért, azért ugye, ugye az még az nem hangzott el ebben a beszélgetésben, vagy legalábbis az elmúlt 40 percben, hogy ez. Ez kifejezetten, tehát annak ellenére, hogy, hogy, hogy, hogy kultúráltan építették, de azért ez jobbára egy ilyen szegény negyed, tehát nyomor negyede volt mondjuk a fővárosnak. Nézd, Angyalföld ugye már maga is egy proli negyed volt. Igen. Legalábbis a, a pataktól erre felé eső része, a Újpest felé eső része, és hát valóban a környező gyárakba jártak onnan dolgozni. Mm -hmm. Három visszakba Két műszakban még ki, hogy hattól kettő égesít tovább. Tehát a munkásság nagy része az ugye ott dolgozott, de volt olyan része is a társadalomnak ott a tripolisban, aki nem dolgozott, hanem. Hűnözésből Aha, Hát aztán ugye tudtuk, hogy ha mennyire, eltűnt valakinek az apja két-három évre, akkor tudtuk, hogy. Hát nem kell utána kérdezni, hogyha hosszabb ideig nem láttuk, mert akkor az börtönben van. Értem, és mondjuk a rendőrség az, tehát, vagy, vagy az önemléke szerint a rendőrség, tehát bármit annak el, ennek kell az ellen, hogy ne ilyenek legyenek az állapotok? Ö, ott a mosolyutcában utc, Mosoly volt egy, egy rendőrös, uh -huh. hát a rendőrök kettessével jártak este. Akiké. Tehát ők sem voltak akkor a pengék. Hát. Ö... Megtettek minden óvintézkedést hogy meg, megóvják a... Magukat. <gül> magukat. <gül> Elsősor, elsősorban, elsősorban magukat, illetve igen, hát a közvagyont, igen, amin, igen, aminek a... a... Ö, és mondjuk nézze. az osztálytársak, mondjuk a, a, az iskolában, azok a gyerekek gengeket, galeriket, csoportokat alkottak, akik a Tripolisból jöttek? Úgy mondjam, ez egy, egy valóban úgy van, ahogy, ahogy mondta a, a Beke farkas, hogy jól emlékszik igen, Be bekefarkas Nándor, igen. Hogy bekefarkas Nándor, hogy, hogy hát valóban ott, ott egy olyan összetartó közösség volt, és hogyha valakit nem ismertek, mint ahogy a törtei takács visszaismert, <gül> hogy <gül> hát megverték, hát nézze, ha, ha ismertem ott, mert ugye ismertem, oda jártam iskolába embereket, akik meg a nevére úgy megszűnt az, hogy körbevegyenek, nem, nem vettek körbe, akkor, és aztán egy idő után ugye ez megszűnt, mert, mert látták, hogy én vagyok az, uh -huh. és akkor nem, nem foglalkoztak velem, tehát nézd, ez mindenhol megvolt, ez megvan a nyolc kerületben, most is, régebben is, a hetedik kerületben, mindenfelé megvoltak ezek a közösségek, és így működtek. Így működtek, így van. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Minden jót is viszont hallásra. 24 07 95 3, 20, 24 95 3 vannak emlékeik a Tripolis-ról, amiről azért kiderült már ez az amaz, akkor azt mindenféleképp meséljék el a többi hallgatónak, hiszen csak a mi emlékezetünkben, illetve hát a rádió memória lemezein maradnak fel ezek a történetek, máshol nem. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Puskár Magdolna vagyok. Ö, annak idején ö, én a Angyalföldi úton, illetve utána a Robert Karöker úton éltem, laktam. Uh -huh. ö, én tő, amit tő, tő, tő te, említett, hogy Lipot városba született, amit senki nem mondja, hogy is a tizenadik évlet az három részre volt úgymond ö, felosztva, uh -huh. a Tripolisz, Angyalföld és a Lipot uh -huh. ö, városrész és én az angyalföldi részen laktam, és amit az előbb az úr említett, a hazám mozi, ami uh -huh. a Váci utot a Dagály utca, ö, környékén volt, oda jártak többnyire a tripoliszi ö, fiatalok. Uh -huh. Én 13-14 éves, 12 éves lehettem annak idején a Dózamozi, ami a Dómoz áruház helyén volt. Uh -huh. Na most a tripoliszi fiúk közül a vezetőt, úgy hívták, hogy Tókió. De jó, az név. angyalföldi fiúk közül az ördög, uh -huh. de nem a vezetőkneve, ez csak milyen becené volt. Uh -huh. A Tókió az egy elég alacsony kis fiatal, izmos kis fiatal ember volt és uh, az ördög, az majdnem mindig fekete ruhába, tehát fekete pólófejlő, tehát ezért nevezték uh -huh. őt el ördögnek, a saját igazi nevüket nem igazán tudtuk, uh, és ez úgy oszlott meg, hogy a Tokió hozta a saját lányokat, az ördög a saját lányokat, és a uh, Dozornaziba rendszeresen voltak a minden a Matiné műsorok. Uh -huh. Na, ott voltak tulajdonképpen nagyon sokszor verekedések, Úgyhogy a éniket és utólag is már biztos nem nagyon élnek szegénykék. Tehát nagyon-nagyon sok mindennek ki voltak téve, mert amit említett a Kriszta, hogy igen, veszekedés, verekedések voltak, de csak egy-egy matiné alatt is, a patszor alatt ha egy olyan fiú jelent meg egy olyan lányal, illetve fordítva, akkor a padok alatt tulajdonképpen bujkáltak a fiúk, és akkor úgy verték meg a matiné alatt a fiúkat. Tehát azon, hogy resztened, és nagyon örülök ennek a bűszónak most, mert tulajdonképpen ez egy fiatalkori gyerekkori emlékek, és azért ugye mesélem most a gyerekeimnek, ismerőszöknek, hát merőszöknek hallgatják lesik a dolgokat, Úgyhogy nem tudom, hogy ők élnek-e még. De akkor, amikor Egyáltalán, azt mondja, hogy... Egyáltalán tényleg nem Aha. volt akkor tudható a saját nevük. Egy, tényleg egy nagyon-nagyon külön világ volt. De Úgy, amikor hogy... azt mondja, hogy a Tokió... Meg... Egy, tényleg Tokió... egy érdekesség, hát valóban a hazámozi az elég volt, tehát a dozsa mozi sem volt egy, egy nem tudom uh -huh. milyen, de, de azért jobb színvonalú volt. De amikor azt mondja, hogy Tokió hogy, megérkezett hogy, a lányaival, hagyj fejezem be a kérdés, bocsánat. Kérem. Hogy amikor azt mondja, hogy a Tokió megérkezett a lányaival, illetve hogy megérkezett ördög a lányaival, az mit jelent? Hát ő jöttek a matinéra, tehát körbefogta őket egy-egy csapat lány, akiknek tulajdonképpen imponált ez a viselkedés, és hát igen, nem, amit a Krisztam mondott, nem nézhetett az egyik, tehát a Tiporisi Tokió vezette lánycsapat. Ő uh -huh. nem nézhetett igazándiból az ördög vezette csapatra, tehát ugyanúgy a fiúk lányok egyáltalán nem beszélgethettek ott, se a mozi, hát a matiné előtt, se közben, mert mondom, a matiné közben kiszúrta, hogy valamelyik tetszik akár melyik csapatból, akkor abból bizony verekedések voltak. Magyarul. Uh -huh. Úgyhogy hát ott a, a tripai azok, azok mindig ilyen, ilyen elég kihívóan öltözködtek, tehát uh -huh. voltak, nem arról van voltak azért ő kihívóban öltözködtek, mint a, az angyalföldi diatok ördög által vezetett. Tehát úgyhogy erre kíváncsi lennék, hogy még valaki más ezzel kapcsolatban uh -huh. telefonál-e egyáltalán valaki hallgatja ezek közül a műsort. Az őrzők az valamilyen Sándor, nem Aha. emlékszem pontosan, hogy milyen Sándor volt az igazi neve. Ő a Dozamozival szemben, azaz a mostani Dómoszárházal uh -huh. az ilyen alacsony sor répületben lakott. Toki nem emlékszem, mert valóban nem nagyon szívesen mentünk át. Tehát Azt annak ellenére, meg... hogy a, Aha, a... a Telman utcában lakott, oda még át lehetett menni, de, de valóban nem szívesen, és ugyanez volt a Dagánystrandon is. Tehát, hogyha ha mentünk a dagástrandra, akkor ott is teljesen külön voltak. Tehát ott sem igazán lehetett, mert akkor meg a medencébe voltak verekedések. Tehát azt mondom, hogy tényleg egy csodálatos világ volt. Tehát úgy Tokió, úgy, Tokió, Annak és... ellenére, hogy el voltak ők, csak, csak, csak nem igen, nem engedték uh -huh. egymás közelébe a csapatokat. Tokió úgy, és ördög szeretem. a kerület császára, tehát vagy, Tokió ugye, mint e... hallottuk, Tripolis, ördög pedig angyalföldnek mondjuk így a, idéző elkezdődik császára, vagy, vagy, vagy vezére volt? hallom. Tehát, hogy, hogy Tokió mondjuk Tripolis vezére volt? Tehát igen, egy, meghat... igen egy... Igen, egy meghatározó személyiség uh -huh. volt, igen. Tehát mondjuk, mint egy Rakendrol sztár? Igen, igen, igen, igen. Hát végül is nyilván nem tudom, valaki kinevezte vezére egyéniségnek, ugyanúgy ezt az ördögöt is, és csak annyira rosszul hallom, nem tudom, a telefonommal van probléma, vagy... Hát zavarnak bennünket. Ja, igen, igen. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt szerettem volna megosztani. Köszönöm önökkel, szépen. Mert... Jó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kész csókom, viszont hallásra. 24 07 95 24 953. Képzeld el, Boris jelszint, hogy mekkora nagy repcsászárok lehettek volna, vagy repkirályok lehettek volna. Sőt, hát nyilván, ha lett volna repműfaj, akkor... Tokió és ördög, azok gyakorlatilag, hát ugyanúgy mint Los Angelesben különféle bandák így tevékenykednek, vagy mondjuk New Yorkban. Ha jól értem a kedves hallgató történetét, akkor ők nagyjából így működtek. Szóval, hogyha valakinek van még története a Tripolisról akkor mindenféleképp hívjon bennünket a 24 073-on vagy a 2406953 on ha mondjuk emlékeznek, valóban. Toki óra vagy ördögre, akkor azt meséljék el, esetleg meséljék el azt, hogy, hogy mennyire volt egyszerű mondjuk úgy elmenni, bevásárolni. Tehát, hogy a hétköznapi élet ezekben a kerületekben, ezekben a negyedekben hogyan zajlott, azt már azért többé-kevésbé sejteni lehet, hogy, hogy ha az ember egy biciklivel bement mondjuk a Tripolisba, akkor hát, hát előfordult az, hogy vagy hát a bicikli nélkül távozott, vagy ha mondjuk abban a diszkrét kis munkátáskában volt valami, akkor annak a tartalma nélkül ment ki az ember ebből a negyedből. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalba? Igen. Igen, ön. Tamás vagyok. Hát én 1954-ben költöztem a Tripolis mellé, pontosan. Uh -huh. uh, én pozitív dolgokat szeretek. De jó. Mint minden ilyen zárt közösségben voltak betyárok. Aha. Meg betyárt csapatok. De volt betyár becsület is. Uh -huh. Érdekes volt, hogy, hogy például hát neked is volt konfliktusabb a nagy legényekkel, uh -huh. de miután én eljártam kajakozni, Ö, nem igazán bántottak. Hát nem merték, vagy nem tudták. Igen, de voltak konfliktusok, és én győztem. Értem. És ennek elment a híre. Tehát nem arról volt szó, hogy, hogy egy evezővel a hón alatt sétált haza? Nem, után, nem, hanem, nem. Ha nem látták, hogy... Amit pozitívot szeretnék mondani még, Aha. ha Cifra György az a Barak iskolába járt, uh -huh. az a Babi Lucza túloldalán volt, az volt a régi iskola. Uh -huh. 1952-ben építették fel a Tomori úti általános iskolát. Uh -huh. Hát részint egy csomó pedagógus átjött oda, és ez az iskola, hát hogy is mondjam, csak, tele volt deklaszált pedagógussal. Nem tudom, tudja, hogy mit jelent ez. Hogy De nyugodtan mesélje azon, kedves hallgatókedvéért, akik nem tudják, hogy mit jelent. Hát akkor, akik nem fértek be valami miatt. Ezek hihetetlen jó pedagógusok voltak. Hát mert korábban egyháziskolákban vagy olyan helyeken tanítottak. Nem, nem, és nem fértek be az 1950-es rendszernek. A, tehát ez, ez egy ilyen büntetőhely volt. Aha. Ö, nem, szóval nagyon Értem. hihetetlen jó pedagógusok uh -huh. voltak. A Tomori iskola, általános iskola, hát ha akarjak, mondhatok neveket, Árfalvi tanítóléri édi uh -huh. Az, ami meghatározott az első osztályban. Azért fontos meghatározó, mert egy hat éves gyerek nevelése az az egész életét meghatározza. Igen. Ahogy indítjuk, olyannal nevelődik. És tudták ezek a tanárok kompenzálni azt a szociális közeget, amelyekből érkeztek ezek a gyerekek? Igazságosak voltak. Oké. Motiválták az embereket, Aha. és igazságosak Mondok egy példát. Jó. Nem akarom nevesíteni a, a, a, a tanár. Hát az emberek nem, gyerekek nem szoktak reczkét csinálni, nem szerették a reczkét csinálást. <há> és akkor választani lehet, hogy háromszor nem készített el a fiam a reccédet, akkor vagy beírunk egy egyest, vagy behívok a szertárba, és elővettem a kis magyarófa veszőt. Uh -huh. Lehetett választani. Érdekes módon a gyerekek többsége a magyarófa veszőt választotta. Nem éppen jó pedagógiai módszer, de arra jó, hogy tudja az ember, hogyha valamit nem tesz meg, annak következményei lehetnek. Magyaró veszével az emberfenekére vertek? Igen. Aha. De... Nem, nem erőltettem, választani lehetett. Értem, értem, értem. Tehát vagy a lecke, vagy a magyarul. Fa. Erről van szó. A Tomoriát általános iskolának, az szóval mondom, hogy te vagy de, de tud még neveket mondani. Mm -hmm. Nagyon sok, nagyon kiváló ember alapozta meg a tudását abban az iskolában. Mm -hmm. Nagyon sok. Ez jól hangzik. Tehát, föl lehetne, ez nagyon, nagyon meghatározó volt. A másik a ezek a kvázi bandázó csibész gyerekek. Uh -huh. Amikor gyereke volt, gyereke született neki, akkor szépen túlta a babakocsiban a gyerekét. Tehát én tudom, érti a kontrasztot? amit Abszolút, most ezzel persze. Kendani? Persze, egy ideig az ember esetlenkedik, aztán jön egy pillanat, amikor fontosabb dolgok kerülnek Úgy, előtérbe. Értem. Meg egy példát tudnék mondani. Mondjon. Hát az 56 os én ott éltem meg uh -huh. az eseményeket. Én emlékszem arra a kis bajuszos emberre, aki szervezte a hogy mondjam, nem munkás őrség, hanem munkás a, a, a védelmi egységeket, mert a munkások azt mondták, hogy uh -huh. adjatok fegyvert, hogy megvédjük a gyárat, mert egyszerűen elkezdték szétlopni a gyárokat a Vászi úton. Igen. És ha szétlopják a gyárat, akkor hol fogunk dolgozni? Tiszta. Tehát ilyenfajta becsület is volt. Tehát gyakorlatilag ilyen munkás őrséget, a munkás őrséget igen, most... Igen, igen. Tehát, munkás őrség azért, hogy ne, hogy, hogy ne lopják szét a gyárat. Ami nem azonos azzal a munkás őrséggel, ami megalakult ben Hát az, az már később, hát az... <gül> igen. igen, igen. hanem igen. inkább a munkás tanácsoknak valamiféle... Nem, nem, nem a gyárőrség, gyárőrség. volt. A gyárőrség, aha. Gyárőrség. Értem. Tehát tulajdonképpen a szigorúan Siguróanvek tripolis. Az Aha. a Mosoly utca, Babér utca, Tomori utca, Göncő utca, által az által terület. Ez egy, ha megint azt tudom, hogy, a, a, hogy mondjam, a, a, a, a proli környék, a munkásság. Uh -huh. Ezek az gyár, emberek jártak a hajói és dalógyárba, stb, stb. stb. dolgozni. De mellette ott volt a tisztviselő lakótelep. Uh -huh. Tehát e, itt az érdekes, e, e, e, érdekes e, e, misunk van, hogy, hogy az átkos kapitalizmus mikrek volt képes. Igen, Igen, hiszen ez már kiderült akkor is, amikor az Egyesült Izóról beszéltünk, hogy milyen szociális intézkedéseket tettek egyébként, és más gyáraknál is korábban kiderült, amikor szóba-szóba kerülnek bizonyos üzemek, a, a hanem, dolga, hanem a, ez, ez a terület, tehát nem vegyünk szigorúan a triporiszt, hanem ez a terület, tehát a gyöngyös út, hát a gyöngyös úton lakott például két Lianna. Egy dolgot kell szigorúan vennünk, a műsoridőt, és az meg lejárt? Akkor mondtam az emlékeimet, még rengeteg lenne, de hát akkor mindegyik gondolja ha, tovább a dolgot. Nagyon szépen, ha jól emlékszem, Kétli Anna a Damjanics utcában is élt, mintha mint Kétli Anna a Damjanics utcában is élt volna, mintha úgy emlékeznék, hogy lenne ott neki emléktáblája, ott kibédi Ervin Hát a Kétli Anna egész pontosan a Vászi út, Gyöngyös út sarkán, a Patika házban lakott, uh -huh. egész pontosan. Köszönöm Tehát szépen, uram. Ura is ott lakott. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte bejjebb vagyunk ezekkel a történetekkel, viszont hallásra. Az elmúlt egy órában Józsa Péter, Vasedit és a szerkesztő Árva Brigitta volt a segítségemre. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatók, megtisztelő figyelmét a Tripolisban jártunk. Egy hete már egy térviseli az egykori uh, nyomar negyed nevét, ahonnan Cifra György is származott uh, jövő héten is elmegyünk majd valahova, jöjjenek velem, ha Isten is úgy akarja. Punks miklós hallották a viszonthallásra.